Stile Bucureștilor De Matei Milo Adaptare radiofonică Și regia artistică Mihai Lungean. Haideți! În puterea frăției românești, să ne dați voie, domnilor și domnișoarelor, să mâncăm și noi la masa dumneavoastră. Domnule, îndrăzneți! Da <răția> Suntem doi provinciali care au venit în vestita noastră capitală Coviciar. ca să ne cioplim, să ne dăm nostru! <răția> Eu sunt Damian Cobuz, da. el e Lică Faurin, da. prietenul meu, da. pe spicați de pe moșiile noastre. <răția> Ia spune, june romantic, <răția> ce te am îndemnat? Să părăsești moșia. Amorul! <gără> Și-am auzit că nicăieri amorul nu este mai ieftin ca la București. <gără> ieftin, ieftin, așa e. Dar <gără> costă <așa> mult. <gără> Mi e inima plină de comori nesfârșite. Vreau să trăiesc. <gără> Viața zbenguită. <gără> Luxul șoselei și toate palpitații. Galanteria, <gără> cișmejiului și toate năbădăile. <gără> Răguța-nvatră, Maria Cana Și căsuța mea de piatră, Maria Cana Să trăiesc la cu <gătă> Coaste fete diavolești Să, să trăim la București, București aste fete, fete diavolești Mi-am lăsat viața la țară, Măria Cana În munca toată cu povară, Măria Cana Să o pap la București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 toți ce poftesc! <laughs> <laughs> Toți ce, poftesc, da, auzi, ce... Nică? Bine, atunci să-mi aduci numai decât... Da, ce? Pilaf cu privighetori... Ah. Jumări de ouă de canar... <laughs> mâncare de limb de ciocârlie... mai <laughs> și... de mine, boierule! Vă rădeți de mine! Nu-i nimic, băietă, ia! Arnă șampanie! La toți șampanie! În <gântu -i> <In> sănătatea <gântu -i> domnului <gântu -i> sănătatea duduii <gântu> Spazia, care-mi <gântu> arde sufletul culmânare a ochilor ei! În <gântu -i> sănătatea duduii Tita, care-mi străpunge ficatul cu cioculețul ei <gântu -i> rumen de levădar! Acte meile! Deauzi fora. Ha? Hai să jucăm. Nu e pacisca jucați. E că acasă tot nu, nu vă puteți duce. Haolo. Ce s-a întâmplat? Ce? Pentru că plouă de varse, ia să vedeți ce demnavoară. Ce oh! te brici poți tot ce-o E tocmai timpul de povești Pe ploaia asta de iarnă Amestecată cu zăpadă și noroi Povești cu stafii Și tricoliți Spuneți-mi la Bine, bine Lasă că le-o spun eu mai Da, da, ascultați Era odată Într-o pădure întunecoasă Un vechi castel Pustiu care se numea Stânca Neagră. Iarba împrejurul lui era arsă ca de foc și cine intra îndărăt nu mai ieșea pentru că-n locuia... Cine, cine, cine, cine, cine, cine? Dracul, oh. care locuiește și acum tot acolo. Oh. <laughs> te nu mai locuiești acolo, dragă. El se afla acum la bal, muind un pesmet într-un pahar de șampane. Ah. Doamnelor, servul dumneavoastră. Iată, uita, are masca. Bău, știi că ne-ai speriat, nu glumă! <laughs> Era gata să ne faci să credem că vii din fundul iadului! <laughs> Eu vin de unde vi? la stânca neagră. Mă plictiseam acolo, Cuna? mă jam. Așa că pe loc mi-am făcut geamantanul și iată-mă în București, unde am eu drăgușoare de mele. Care lucrează pentru mine Vai, domnule, dar cum îți permiți? Nu, să știi că ne separăm Lăsați-l Lăsați-l, vrea doar să-și râde de noi Ba nu, te înșel, nu Am venit ca un vechi arendaș să-mi vizitez moșile veniturile Căci ce poate să-mi dea câștiguri mai bune decât prăpăstile mele din București Cum adică? Ce, că ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce prăpăstile? Luați seama, binișor, că-și la București, Foarte dulce și ușor, sufletul l prăpădești la București. Vezi oh! <laughs> <laughs> <laughs> deodată pe cutare, Fără bani și fără stare, Într-o birjă rasfrezat, și cu nasul-n fumurat, N-are nicio meserie, Dar cum face, cum face, <laughs> Dracu știe, Ah, eu știu, da, eu, eu știu. Acel care mai dorește dar lui țara fi stimat, care neapărat Voi ește A fi drept a sta Curat să seama că Monește Al corupției veni Și se neacă Mișelește Într-un sac cu Galben plin Da, știu <laughs> E o dracu! E, e. Da, dar s-ar zice, zice că ne cunoști? Nu, cum nu, nu, cunosc nu, nu, mea? Și apoi... nu, nu, -a uita, domnule nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta e culmea. Oh, oh, oh. Me cunoaște Păsut. pe toți. Ai văzut cum și-a râs, da, ceva? Da. Ia hai să mai bem un pahar de șampanie. Hai, da, da, suntem da. doar în carnaval. Da, da, și da. hai să trântim o polcă din cele zguduite. Da, Mâine sărbătoare. Uf, și lica meu a plecat fără să-mi spună nicio vorbă. Hoțul meu de cobuzie de vină l-a luat cu diligența la București. Lăsați-i, lăsați, -i, lăsați -i, că s-au dus mintiți în capitală să și spargă capul. Oh, <laughs> Se săturase de inimile voastre curate și de viața noastră. Știți ce? Plec eu să-i caut. Da? Da. da, da. da. Și cu voie, ori fără voie, am să-i aduc înapoi Așa, la casele lucru, lor. Bine. Da? Și Așa. la voi. Da. Poate că prin București, găsești și pe fratele nostru. Da, pe pe Radul cel fugit pe de atât de adi. Și el ne-a uitat, nu mai e de al nostru. S-a prăpădit pe semne, în prăpăsile Bucureștiului. Măcar pe lică și pe cobuz de ea-și da. mai putea scăpa. Da. Să-ți ajute, Dumnezeu, de o să-ți ajute, domnule da. Am să ia de la voi! Da. glasuri Pârvu? Pârvu? Ce-o fi că-ți în loc să stai liniștit la țară. Ia, uite! de și Ha! Birtul le-au ajuns să fie palaturi. Da, da palaturi, unde-ți iau de pe piele și pielea de pe oase. No, da, bă, dar bine că am dat de voi, ca să vă iau cu mine. Hai! Hai, stai, ce stai, hai? Stai, stai. Hai, unde hai? Cum? Unde, unde acasă, la țară, băi? Oh. Ce face? <gără> <gără> <gără> ce ai și găsit, omul, că doar n-am căpiat. Poți no? să te întorci liniștit? Fără fă noi, a... nene pârbule. Măi oameni bun, măi oameni bun, veniți cu mine și lăsați dracului orașul ăsta mincinos și nerușinat. A, a, a... A, unde numai șarlatanii sunt căutați, iar oamenii de ispravă le E ce-mi mă băieți, măi liniște a, a, acolo, ați uitat voi de Tudora și de Stanca, Sărmanele fete cu care v-ați logodit și care vă iubește. E, e liberă să ia pe un altul. Na, da, la fel și stancă. Da, da. Mintiților, dacă vreți să vă pierdeți, n-aveți decât... Ce? Vă las în voia soartei, nenorociți. <laughs> hai, dute, dute nu ne mai ține grijă atâta. Lasă-ne! Lasă Lica, Lica, ascultă hai. ce spun eu. Ai să trăiești doar cu răii și cu pungașii. Da, da, da, da. cei buni și curați vor fugi de tine. Dracul te va lua, auzi? Dracul! Foarte bine, fie să mă ia dracul! Primesc lică făurii. Primesc Mers, să te iau. Iar, dumneata, ascultă, domnule. gluma asta a dumnei ne cam obosește. Gata, destul. Rău ai făcut, domnule Lică, respingând pe pârgu și rămânând. De ce? E, ești un biet boiarnaș de țară care vii să te arunci în văpaia luxului și a vanității. Ha. Băiete, aici la București aurul curge din toate părțile fără să știi de unde vine și unde se duce. Mai nimeni nu are bani? Și toți cheltuiești nebunești. De unde? Secretul ăsta-l voi publica odată. Pentru moralitatea unor n ca tine. Bravo, bravo! Îmi place! Dracul face morală. De ce te miri? Când puțin se mai ocupă de morală, a rămas numai Dracul să se ocupe de ea. Da, da, da, da. Da, cine ești tu care ne cunoști pe toți? Da, chiar, cine? Dracu! Voi vreți să măsurați puterea mea? Vreți să cunoașteți prăpăstile mele din București? Da, da, da. Fie. Țineți-vă bine, domnilor. Țineți-vă bine. Pe curând. La revedere. Uh. Alhar -s, Alhar -s, a? Asta e chiar dracu! Suntem pierduți! Să-ți fie clar! Bănișor. Bănișorii tăi sunt și ei. Sunt tovarăși, nu uita. Da, tot ce în casa asta și oamenii serviciu, toate, toate, toate, toate sunt cumpărate cu banii mei. Casa asta eu am deschis-o sub numele meu. Ce necunoscătoare ne și nerușinată ești. Și? Ce? Păi ce-ți aduce mușterii cei mai grași, cei mai provinciali, uh. cei mai buni de jumulitai? Oh, un afurisit care face fală și pompă cu banii mei. Uh. Da. Dar cine te-a făcut din salonul tău casa de a mai vestită? Da, a? Cine? Eu! Ei, da! Cine te-a dus de la Brăila cum șase luni, unde vindeai suliman și roșiață și alte bazacoli da, secrete care te-ar fi pus la pușcărie pe toată viața? Eu! Cine te-a făcut cu Coană și ți-a dat numele de coluntă să de Coțancović? Cine? Cine? A. Eu! Eu, baronul de Pungașevs! Baronul de Pungașevs, halal, baron! Doamne Dârzu, cu Oscarul de focșani. Bungaș de două granite, stâl de cafenele. Păi dacă nu te luam eu să te aduc în București, acum ai la ognă cu vergei la picioare. Da, cu la picioare. Așadar ne cunoaștem foarte bine și eticheta nu încape între noi. Ia scoate bani. Nu scoate niciun bani. Hai ca seara ai stors 200 de galben la stos cu cărțile masuite de mine. A, 200, nu mai 100, că mi-a fost frică să nu mă priceapă. Așa de rup otre și cărțile. Că te am văzut cum ea așa din buzunar. Hai, 100 de galbeni acum. Nici so o pară, nici o să nu te aprovi, să nu te aprovi că strig. Da, bine. Eh. Atunci am să iei străite invitațiilor să le spui cine ești... Și i Unii atragi da! în casa ta ca să iei... Dar măstruite de tine, berbantele. Uite să te văd cum urmezi singură speculația. O speculație sigură și chiar stimată. Ce? Da, da, dată dracului din pricirea-ndarăbdicii. O asemenea speculație, fără rizic, Ce? fără bătaie Ce? de cap, care a adus patru de galbeni folos în 5 luni. Uite, se pierde, da. se pierde, acum se ruinează, -a numai din pricirea la Covid, se, deci, Dacă ai fi fost o femeie din cele suri... Da, iar un om, cum se cade. Nu te știam așa, fără de milă pentru femeia care s a făcut atât bine. Hai, nu mai plânge. Nu mai prinde și scoate sută de galbe, Pe șin. Ia 50, că n-am mai mult. Hai, na, aici. Știam eu că tu nu ești oră. Hai, vino, vino, sute să... Hai, susetul, hai, vino. la prinsul umânărilor? Păi să nu te-am fost la Balmasche. Păi am venit acasă, pe la amia? Ia -a și ați mai prins vreun fluture aurit în lanțul vostru, bă? Una, doi, una, doi! Ai, ce flutură? Ce Doi tineri provincial să-ți pe de lămă și linde bani. Îi aduce aici asta seara zăplar. Bravo! Haideți, fete voi duceți-vă în la mine. Da, vă surâsul în oglindă ca să le înhățați inima. Vine de spirit, fetele astea! Auzi, nu le pierde din ochi. Mâine, păi mâine, le vezi cu casele lor, cu caliștrile și dându-și fumuri de femei cum se cade. Ai grijă de ele! Aulă, ia că-mi să primim puse Să ne iertați de întârziere, dar cred că îmi veți mulțumi iar când veți ști că am făcut-o numai ca să vă aduc pe cei doi tineri nobili, Să acum de pe moșile lor! Da, bine ați și Domnul Lică care și domnul Cobuz, care doreau să aibă onoarea A fi prezentat în salonul dumitale! Domnilor, sunt a dumneavoastră și aprecizi onoarea și bunătatea cu care... Da, po-po-po, mulțumim! Și bumpilor amici! Vă puteți feli că ați intrat în salonul cel mai elegant, cel mai la mode și cel mai nobil din lor, pe care poporul contesă de Oațancović îl îngrijește și pe care eu, baronul de Pungașevski, îl frecventez. Puteți fi sigur că nu veți ieși de aici cum ați intrat. O să profitați din plin, Mai ales că domnul baron, Care e om de litere, Toată ziua studiază, da. Răsfăiește la cărți. Doamna da. mea, sunt foarte norocit Că am intrat în salonul Lumitare Unde vom ști să profităm. Ah, da, mea, <laughs> că, Ca străini am fi putut să ne înșelăm, știți? Sigur. sunt saloane și saloane. Păi, da, Înțeleg, păi, da. Dar să știți că a trecut Vremea barbarismului. Ah. Acum, slavă domnului, ne-am civilizat. Comersul e liber. Jucăm și noi cărți pentru că asta e petrecerea celor bogați. Da, dar da, da, da, da, cel puțin noi, da, bogații, Deșertăm o pungă plină Într-altă pungă plină, nu? Oh, hai, domnule, baron Dar ce, nu mai vorbi de cărți Mă mm. le nu Să știți că doar mea urăște răște cărțile Și când mai aici o mică partidă Ne ceartă grozav Da, da, da, da. Ia, măi, lică Dar de când s-au și s-au contestit românii și româncele noastre da, Că mai înainte nu era așa Porecle din trastea venetice Taci, nerodule, nu vezi Măi, da, Și apoi, tu nu înțelegi ce lumea mare, mă! Ce-i străin, mă, ce Tu nu vezi că vorbesc românește mai bine decât tine și decât mine? ce? Domnul Mișar Spazi, care sunt și eleganțe! mele da. foarte învățate, da. foarte, foarte da. Am Amândouă da. sunt fete de, de marchiz. Da. Pot jura oh, oh, că domnilor. nu sunt români. Iar da, da, da. eu pot jura că ceva nu miroase mie bine aici, mălic. Taci, mă Aici noi avem obiceiul de a saluta cu toasturi cea din tri-vizită a persoanelor nobile care ne onorează cu prezența. Să din această licoare înflăcărată, în sănătatea domnilor lică și Cobuz. Vă <ring> mulțumesc! Și beau și eu în sănătatea cu coane! să mă rog! Contesa Iar eu beau în sănătatea domnului baron Pungaș! Pungaș! Șești, Punga domnule! Șevschi? Da. Ce șevschi? Ah! în sănătatea domnului Pungaș, Șevschi! Da. Aoleu! Aoleu! Da tare! Parcă e că pe ardei! Dați-mi voie, domnișoară, să vă spui cât mă simt de fericit că... Am făcut cunoștința dumii o, domnule, sunteți prea bun și cât de sensibili. Domnule Cobuz. Da, vă rog. Domnule. Ce zici de capitala noastră? E, până acum n-am ce zice alta decât că birturile m-au flămânzit, birgele m-au buzunărit oh. și paveaua m-a Ca provincial necioplit, mie mi s-au părut unele lucruri foarte ciudate. Și cam ce lucruri, domnule Cobuz? Păi vă spun, de exemplu, am luat seama că cu cât cineva e mai prost, cu atât izbutește mai sigur. Cu cât e mai învățat, mai sec, cu atât ai mai ascultat, mai laudat. Și cu cât e mai trădător, cu atât e mai crezut, e mai ales. Bravo! Văd că provincii e satirică. Ia spunem... Când vrei să te sui undeva, pe ce te urci? Pe scoară! Prostul, neînvățatul, trădătorul sunt treptele scărei pe care se urcă cei dibaci, cei scusiți ca să ajungă unde vor și să pună mâna pe ce le place. Deci așa este pe la dumneavoastră. Așa a fost, așa este și mă tem. Ca așa o să fie Aici este pământul fagăduinței, Unde oamenii îndrăzneți Elastici de șale Și ușor la degete N-au decât să întinză mâna Și găsesc totul Doamnelor și domnilor Să toastăm pentru, da! pentru București Pentru București Stați Nu beți fără mine oh, oh, oh, oh. da -mi Ha Păi, nu-i dar noi nu. nu! Ce nu, ce nu? Nu, Dumnezeu, nu mă Nu, mă no, păi nu eliminare, deci eu nu sunt de dumneavoastră. Eu, eu sunt un prost din vremea veche. Nu voi să iau ce nu al meu și-mi rușine să mă arăt ce nu sunt. Ce nu? Ce, ce însemnează asta? Înseamnă, domnule baron, că dumneata ai înțeles epoca în care suntem și te folosești de ea. Te-ai dat de partea lupilor ca să nu fii mâncat cu oile. Ce, <laughs> E foarte bine! Eu sunt câinele care-i la lună! E vreun carajos, care a venit să le facă să râde. <grijin> Ai nimerit? Dacă zici unui om iscusit din timpul de acum că îi sunt mâinile prea lungi și buzunarele prea adânci, și zice, taci caragheosule! <grijin> Când aduce aminte un nigură mare din aia Care nu vorbește decât de interesul țării De fericirea patriei Că odată când altele Odată de zice Ia-ți seama caragiosule Și caragiosul rămâi Domnilor Doar să lăsăm caragiosule curădulea lui Și să ne ocupăm de lucruri serioase Hai să jucăm un stosișor Eu țin banca Așa, Haide. Hai ai Așa, cu damele și menajază amicii. Ia, pune carte, Pune carte, Pune carte Hai, hai, hai, Pune aici, Pune aici, da, da. Așa. Hei, gata. Am câștigat. Oh, oh, noroc. Uite că luat deja 50 de oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Așa e norocul. E, Bravo. Dumite ale, nu-ți pasă de șansele norocului. E adevărat. Norocul la buzunar. Ce vrei să zici, domnule? Nu, nimic, domnule. Nimic, mă înțeles mata. Și să-mi înțeleg, -ai? Domnule baron, lasă vorba. Cum și urmează jocul. Hai, hai, hai, cum să urmeze dacă un nu știu cine îmi sta în spate, Uite! Da, da, da. Mă ia, mă retrag. Da, mă dă-mi cartine. Te-am văzut că n-ai scos cartele masuite din buzunar. Al meu am pierdut. Cum? S-a întors norocul. De unde toți câștigam acum, toți pierdem. Domnule Bancher, eu mă las. Ai prea mult noroc. Mi-ajunge. Dar și mie de Lăcomia pierde omenia. Domnule Lică, te-a părăsit norocul. Uite că s-a dus jumătate din pungă. Înainte. Domnule, înainte punga toată. Să vedem. Lică, oprește domnule Lică. Ce-i Domnule, asta e insolență și... Da, am că... am insolența de a scăpa punga din mâinile domnului Pungașevschi, care te fură, așa cum îi fură pe toți. <byte> Iată, domnilor, cărțile măsluite și potrivite pe noroc, scoase din buzunarul oh! uh! domniei sale. Ui, Am să-ți capul. Domnule Baron, sunt pregătit. Intrați, domnilor! Poftiți! Nu se Lăsați banii pe masă! Gura! Gura! Eu am adus la poliție, pentru că îl cunoșteam de mult pe domnul baron. Îl cunoșteam tocmai de la foc pe când se numea Dârzu Coțcaru. Și cunosc și casa asta unde dumnealui își face negoțul. Totuși, domnule... Sunt jucători și jucători, iar noi... Nu voi Cât câtuși de puțin să te ating pe dumneata, pentru a. că joci cărți. A, bun. Nu, nu, doamne ferește. Deci, bogat sau sărac, dumneata e dreptul netăgăduit de a-ți arunca banii chiar pe fereastră, dacă ți-o plăcea. Dumneata e stăpân absolut pe banul dumii tale. nu e vorba de asta aici. Eu voi să lovesc pe cei care vă fură, care se strecoară printre dumneavoastră să vă atrag la ei și vă ruinează cu cărțile măsluite ca domnul baron Pungașevski. Domnule, <fie> îți port recunoștință. Nimica, domnule. Mi-a făcut datoria de om onest. Hai, Domnule Lică. Da. Domnule Lică, da. am o întrebare. Dacă v-aș fi cerut o sută de galbeni din punga aceasta pentru vreun bătrân sărman, <coughs> o văduvă cu copii, biet artist, știu eu, vreo carte de tipărit, <coughs> mai fi refuzat, nu așa? Uh, domnule, Ei, nu, nu, nu, eu... Nu, nu, nu, nu, nu. Stai, fai, okay, nu te nu Ai fi crezut pe semne că sunt un șarlatan. A, nu, nu, Dar nu. pentru domnul baron pe care l-ai văzut pentru întâia oară, aveai toată confiența dumitare. Vezi? Uite, așa e la noi. A, chiar, dar... Mă iartă, domnule, dar spune-ne și nouă, cine ești? A, chiar, cine Eu? Mea, dracu. A. În persoană. A, dracu. Hai, lor să dăm cu găsit un cart! Șt, 24 de cărți, bine știți, bine ghițiți, să-mi bune părți, precum voi mai bine știți. Mai vezi, vezi, creaiul de togăl, vezi? E gând la gând cu dama de verde. Mm. <gânt> Asta oh. sunt eu cu un al meu. <gânt> <gânt> și în jurul ăsta cu ochi <gânt> în părâne față fața cu o damă de ghidă. Oh, Aoleu, e lică și cu spasia. I ia, ia, ia uite, ia uite. Asta ești tu, Liză. Nu scăti tău de o ah, Da, ce-am făcut cu spazia de nu mai vine. A plecat de la 10 și sunt aproape 20. Da, da, da, cu 3, lipsca cu un nerogă, un prostul la e de da. mică. Acu se intoarce cu o provolie de mascul după de. Eu! Da. Da. Da, da. ce ce mai sa? ce ce ce No! Postul, abietul no! de ligă, mă, bietul ăla de lică, mă, de stofe! Ei, dragele mele, peste un ceas toate aste stofe bogate nu vor mai fi ale mele. He? Toate vor fi vândute pe gălbenași... Vândute? ...pun stelele și puși în pungulița mea. Oh, mă, <laughs> ce spui? Vândute? Ha, Apoi de ce le-ai cumpărat? De ce l ai primit? Nu le-am cumpărat eu, cumpărat? ci numai le-am ales eu da, l -am l -am l -am ales. voi să le refuz Pentru că... Pentru că voi să le vând da. Pentru că am nevoie de bani Bine, bine, bine, dar de ce ai cerut bani de la Liga? ești copilă? Așa? Ce, nu cunoști bărbații? Mm. Trebuie să-i faci să zdea Fără să cer niciodată ah, Ce bine-i cunoști tu spaziu Pe hoții de bărbați. Da îi cunosc am suferit în destul pentru asta fără părinți fără ajutor lăsată pe la ușa creștinilor cerșind la unii slujind pe alții ce putea ajunge o piată copilă părăsită pe suporul la optani? ani vai ce vinova sunt părinții aceia care nu veghează în destul la copiilor lor și care pierz în timpul lor cu lux și deșertăciune lasă pe fetele lor în grija oamenilor fără cuget care, ca niște hoți de onoare bine, bine, ce sunt, pierd mișelește atâtea nenorocite. Am jurat răzbunare contra acestor lași. Sincer sau nu, vinovați sau nu, vor plăti unii pentru așa. alții. Ne nu ne -ai, ai dreptate, așa, ai. ai dreptate, Spazio, trebuie răzbunare. Dar ca să nu cădem în mâna lor, așa. Ne trebuie bani, ca să nu ne strivească cu călcâiul lor. Ne trebuie banii, banu... ca să le întoarcem dispreț pentru dispreț. Ne trebuie banii, bani, banii... O, de pietul, Lică. Mă el te iubește! Îmi pare rău! Dar va cădea și el să vă răzbunare, oh. ca fiecare, eu nu mai am inima. Eu am o pungă în locul ei. Eu, auzi, Auz? Va să zic că pietul, băiatul, o să piardă tot, tot, tot, tot ce are? El nu mai are ce pierde, că ce a pierdut totul. Zaraful meu l-am împrumutat cu banii. Ah, ai ce ai e! Și tu Așa zaraf? Zaraf? Negreșit! El îmi vinde lucrurile de îmi și tot el îmi speculează în avantaj banii. Bravo, că Ia cine e. Chito! Ei! Sluga zice că sunt două fete de la țara ei și că vă roagă să le dați voi să vă vorbească ceva. Două fete de la țara ei, stiți să intre! Ia, ia, ia, ia! ce rușinoase sunt Așa eram și eu odată, e cam mult de atunci Hai, hai, veniți mai aproape mai aproape. Hai, curajul, hai, curajiu. Aici la noi rușinea n-are loc Ia, vorbiți Ce doriți de la mine? Hai, spuneți Să vedeți, domnișoară Noi suntem de la țară și... Hai, vorbește tu, Stancu, că mi-e tremură picioarele. Hai! Hai! Apoi... Domnișorii de la oraș care treceau prin sat pe la noi se opreau, ne cereau câte o cupă de apă și se uitau lung la noi. Așa, așa! Dar de ce te uiți așa? Lupește la noi, domnișorule, îi ziceam. Ei, fetițelor, zicea, da e păcat de voi să stați aici în sat, să vă pierdeți tinerețile. Veniți la oraș să purtați rochi de mătase, cu pietre scumpe? Uite, uite, uite, uite așa cum ai dumneata. Cu o noastră ne-a îndreptat să venim la dumneata. Când am am tura să muncim la țară cu nicioarele goale, numai cu cămășuța pe noi. Am, am vrea să ne facem și noi cucoane. Da, cucoane, cucoane. Că, că la oraș spunea un domnișor, acum toate sunt, toate cucoane, sunt cucoane. Toate sunt cucoane. cucoane. Cucoana spălător reasă, cucoana cârciumă reasă. Cucoana bucătă reasă. Of, sărmane fete. Cine v-a să veniți la oraș? Nu v-a voit binele. Ia întoarceți-vă și trăiți cu munca și cu nevinovăția voastră și feriți-vă de București ca de foc. Să nu vă pară rău de hainele ce vedeți pe noi. E? Pentru că noi le-am le cumpărat cu sufletul nostru. Și mulțumiți lui Dumnezeu că ați găsit pe cineva care să vă oprească a cădea-n Mulțumim, domnul Sara, dar dă nevoie măcar să ne odihnim aici, undeva, la dumneata. E? Până mâine, că... Haideți că suntem Hai, dă -mi, dă -mi. străine și... Liza, te rog... Du fetele astea Așa, în camera cea mica si sa le parte slujile de grija. Mulțumim, Mulțumim foarte, domnul Hai, hai, hai, hai, cu mine, de hai, de hai, de hai, de hai, hai, hai, hai, ce ne ia? Iaca, trei sticle de lichior mm -hmm. și trei corneturi mari, bămoane. Iar ție, scumpa mea Spazi, da. un uh, suvenir dem de dragoste pe care ți-o port. Primește această... această pariră de briliant. Un colier cu broșă și cercei. Ai ce strălucire, ce foc, ceva prințial, paru! Ai ceva de nebunie! De nu, nu, Lica, ah. Lica, nu, te Ei, rog, nu. da, aceste briliante îndărăt Eu n-am nevoie de ele ca să, ca să cred în dragostea ta Spaziu, nu mai pun piciorul în casa ta dacă mi-i refuza Bine, e. bine, răule Dar să știi că tu mă zilești a le primi Fără voia mea, mă disperesc cu cadourile tale e nu, să fie, să fie cel din urma Îți jur Da, crezi și eu că nu mai are niciun ban salutare <laughs> por un Ia uite, ia uite, uite, domnul Linca a făcut spaziei cadou pariură de briliante. Mm, uh -huh. Uite cum se rugesti de datul. Eu <laughs> Hă? Eu îți dărui această roză de la butonieră oh. Care e de ca tine oh. Roza, nu butoniera oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Ba e purtată și vește da. Așa e lumea, sufletelule Ce se poartă, se veștejește da, Bine, bine, bine, domnule <laughs> da. Copuz Rezumna ta până într-o zi e. am făcut pe plac lui Lică mi oh. <laughs> oh. am pus pari nu ah, sunt de gustă! Ah, ah, ești ah. de nebunie! Aste briliante adăugând la frumusețea dumitale, fac din tine o zână și si sufletul meu te iubește încă mai mult și mai mult. <gâng> da. Ține, doamnă, ia și această cruciuliță de la gâtul meu. tu <gâng> Tudor aici însemnează că stanca nu-i departe. ce asta? Ce vrea copila asta de la mine? Această cruciuliță nu are diamante, dar mi-a fost scumpă atunci când domnul Lică mi-a făcut jurăminte de dragoste și de credință. Poftim? Poftim. Încă să -ți țină jurămintele făcute acum către dumneata. Oh. Pentru că acum pe dumneata te iubește. Cruciulița ți se cuvine Ce înseamnă asta? Nu înțeleg. Te-am înșelat, doamnă. Eu am venit aici să mă încredințesc cu ochii mei, dacă ce mi s-a spus este adevărat. Acum nu mai am ce face aici, în oraș. Rămâi sănătoasă și Dumnezeu să-ți dea bine. bine. Nu, domnule Lică! Tudora aceea pe care o cunoști, Tudora care crescuse cu dumneata, Tudora pe care o numeai soția dumitale. acea Tudora a murit, domnule Lică! A murit! Da unde-i pricopsitul și privea ăla al meu? Iară-tă-ți, mutra logofete, domnule Cobuz! Domnule! Nu vrei să dai ochii cu mine? Domnule Cobuz! Cine e, cine e țără încă asta? A, -a, cine nu? a lăsat-o pe proasta asta a, să intre în salon a, boieresc? Să de afară? Să dea de afară? A, Auzi, bre, nici nu mă cunoaște, s-a făcut -o om mare. Ia uitați-vă ce îmbrăcăminte cu terenchele și farafastâcuri. Cu Cucoane, ta, nu m-a Cine ești? Timp? Cine sunt? Iar ca cine sunt! Haidat! Și iar ce vreau! Aoleu! Aoleu! Sfârșește stancur! Destul! Nu mai vreau Nu mai vreau Soarta noastră a altfel pentru noi! Să uităm trecutul ca pe un vis al copilăriei! Uita mă Ca să nu mai ai nicio remușcare! Cum? Să dea Dumnezeu să ai fericirea pe care odată o nădăjduai de la mine Și pe care acum o aștepți de la alta! Eu n-am să te pot uita! Rămâi cu bine! Ach, Ce roșii mai sunt în ferme ăștia de bărbați? Uite, uite, pentru ce mutră de mușa m pierde-i mintea și punga! Și-a măsit! Și-a măsit! Și pițigăiate mai lasă unii și casa! Ia uitați-vă smintitilor pentru cine ne lăsați! Mă, asta nu sunt muier cum le-a făcut Dumnezeu! Astea sunt păpuși din lipscani puse pe drog! Lipscani? și doamnelor! Priviți-o Uitați-vă o raritate! Iată o femeie vie în mijlocul nostru în sfârșit! O femeie care mai crede în dragostea lor și care plânge cu lacrime adevărate! De să nu da. te strădarea bărbaților și uitarea lor? i trăiește! Se da, Doamne! Da, doamnă, da. da doamnă, sunt o femeie vie! Uh -huh. Pentru că am un suflet! Da. Dumneata ești un trup mort, nu mai nimic a viu în sine! Da? <laughs> râzi! Dar da, râzi da, pentru că nu mai... Da. nici lacrimi! Ah, Dumnezeu da. ți-a ridicat până și mângâierea cea mai sfântă ah. pe care a dat-o femeii! Lăcrimile! Ah nu mai pot! Nu mai pot! Nu mai stăm și le ascultăm cum ne insultă niște țărance, niște mojice, bravo, domnilor! Păi ia să ne facem singure dreptate! Hai, hai, hai, hai! Hai! Afară-te încoace! în seama în seama mea! Tablou! Ho! Iaugi, război amazoanelor capitalei cu oltencele de la moșie. Dramă fantastică cu trânteală și păruiană. Bonetele scușiate, Juluf gălcieți, dantele rupte, malacoabe schilodite, cămășute și ciomece. Putea să se întâmple un grozav carnage. Hai, Hai, da, ce, ce. da. Ce, ce. în caltea le-am dat pe voi a lor. Ce. Hai să ieșiți! Ah, da. Ce foji, ce, ah. ce mm. să le insulte pe jos! Ah, ce foji, ce foji, ce, ce, ce groazavie! <gâng> <gâng> <gâng> <gâng> Nici de proaspete! Nici de toate! Da. Neroadele nu știau că aici la oraș jurămintele se vând <gâng> trei din crețar și amorezii se schimbă ca mănușile. Nu văd pe domnișoara Spazia. Trebuie neapărat să-i vorbesc. Nu primește pe nimeni. S-a închis în cameră. În zadar am încercat chiar eu. Nici pe mine nu vrea să mă primească. Apoi dar pe mine m-o primi. Domnișoara Mari, fii bună și spune că domnul Cavaler Coțcarovici dorește să-i vorbească. Tițico? Lasă. Tițico, văd... Văd că ești supărată pe mine Nu vreau să te văd Nu, trebuie să mă vezi pentru că zău nu sunt vinovat Departe de mine, du-te după țăranca aia dumii tale Ce-ți arătit, Lasă. Știi ceva? Îți cumpăr șalul cel cu bucheturi Știi tu care? Cumperi? Aha A, tu știi el Da mă nebunesc după îngerașii care își pierde aripile pentru un șal alb cu bucheturi. Ah, Bucureștii sunt un soi de rai. Plin cu astfel de îngeraj. <coughs> uh, domnule, mm. tonul pe care văz că ei în casa asta nu-mi place deloc. Ehe, scumpul <coughs> meu, tonul pe care le au este tonul ce mi se cuvine aici și nu-l voi schimba doar pentru plăcerea domitale. Vă sa zic că vrei să-ți arătăm ușa și să te înlesnim? A ieși pe da, da. Pune prin soare că mai curând o să ieșiți voi de aici decât eu. <coughs> dar cine ești dumneata? <coughs> domnule! Dar chiar cine! Ești? Că dar noi și i fi dracul persoană. <coughs> De ce nu, o Să Satan? Iar dumneata, domnule, să-l lăsăm neroziile odată... Domnule, gluma asta poate să fie foarte de spirit, dar ne obosește! Te rugăm să sfârșești! Stai, de ce vă plângeți? Ce rău ți-am făcut, domnule, Nic? Nu, nu, dar nici nu n-ai intrat bine în București că, uite, te întâlnesc la Balmasche, fără experiență, cu punga plină, bând șampanie în mijlocul unor care cultivează jumulitura cu o dibăcie rară, îți strig ia seama, îți descriu prăpăstiile mele din București, și nu peste mult te găsesc în ghearele baronului Pungașevschi, care se pregătea să te roază ca pe un pui de porumbel, oscior cu oscior, îl demasc, îți cap punga, și te găsesc iarăși căzut aici, în fundul unei prăpăstii ale mele. Și în loc să-mi mulțumești pentru atâtea afacere de bine, îmi cauți ceartă și mă întreb ce caut în casa mea. Uh, nu, no? puțin îmi uh, pasă de puterea dumitale tainică, de intrigele ce poți face. Eu sunt sigur de dragostea spaziei. Păi am să-ți o suflu, dragul meu. Te <rători> <-o vei> vedea. <rători> A, auzi, domnule drac, Ia-ți încerc, mă rog, de suflet și pe tița mea să văd. o suflu și pe tița ta. Fără să ating. E dat un șal, nu? Eu da. învelesc cu două șaluri și ceau au de sub da da, da, da, da, da! Spazia mă iubește, domnule drace! Fița nu poate trăi fără mine, domnule scaraoț! Păi sunteți mai provincial decât credeam. Sunteți bun de pus sub sticlă? Amorul nu locuiește cu domnișoarele astea, dragii mei. Amorul... Da, voi bărbații sunteți toți ca unul. Iubiți femeile care își râd de voi și nenorociți pe acelea care vă iubesc ca niște proaste. Așadar, nu crezi că mai sunt pe lume femei cinstite? Ba da, și multe. E? Multe. Am cercat să spitesc astfel de femei care cât sunt june, respectează juneția ca pe o floare ginga și... Iar după ce se mărită, se dedică misiei de a pregăti inimile generației viitoare, am făcut să strălucească la ochii lor tot ce înșală junețea și tot ce dorește și atrage frumusețea în zadar. E? Eh? Acum vă întreb, ha, ce face dracu cu asemenea femei? Eh? Păi... Uh, Își pierde ce? timpul ca un prost! Uh. Noroc că sunt destule care cați singure în prăpăstile mele, ca muștele într-un borcan de miere. Voi aici ați luat civilizația Europei de a -ndoaselea. Luxul e totul, omul e nimica. de acei cei mulți vor auri, cu orice preț, cu orice mijloc, și de-aia sunt puțini aceia care mai vor să stea și să fie oameni. Luxul! Vedeți bărbatul ce n stare și lux cu coanei nu poate da Trebuie să tacă și cu oftare, Să vază multe, fără a striga. Când lătură luxul fofește, O onoare acasă a și plecat, Iară, dracul râne, pân' ce plăznește, Căci luxul ăla dracul l la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 Țara-i aceeași ei în tăcere, Azi în lux mare nu de loc lunea ascultă și ești, Că de dacă astăzi nu e curat, Iar dracul râde până ce plesnește Că cea suflet a cumpărat. Hai, hai ha ha ha Iar dracul râde prin ce plesnește, Gecea suflet o cumpăra! Domnișoara Spazi așteaptă pe domnul Cavaler Coscarović. Poftiți, domnule cavaler! <laughs> Asta e prea de tot. Asta e curată insolent. Da, da, da. Nu sunt eu insolent, dragul meu. E aurul meu. Asta e calitatea aurului. A fi insolent. Apropo, ah. da. Apropo, scumpimie, o veste tristă. Ce? Sunteți ruinați. <gri> Mâine scadența polițelor celor șase mii de galbeni. Ce ați scălit? Ruinați? Scadența? De unde bani? Mâine! Da, moșia pe care o aveați amândoi s-a dus. Eu zic să vă mulțumim cu ce ați văzut și ce ați spățit. Ce ziceți? Uite, eu mă duc. Mașteap. Da, da, da, da. Noi, Noi ce, facem? ce facem La zaraful Dumitale, la ciocul de fier. Vedeți, poate vă mai da ceva. Domnilor, adio. Adieu! adieu. Ba, adieu. Oh, oh, ruinați. Ruinați. Ah, și moșia vieților noștri părinți S-au dus. Da. Dus. Se vede că domnișorii noștri și-au las seama să ne lase în pace. Curaturie bună! Atâta bani! Da. Sunt ruinat, soro! Nu mai iau un bani! Oh, Sărmanul Lică! mi milă de el, dar o să-mi plătească scumpi insultele țărâncii lui Mâine mă voi ridica pe ruina verii lui Cum? Ce vezi? Ce, Ce fel? Am cumpărat toate polițele iscălite de lică Astăzi eu sunt singura lui creditoare și mi-e dator Șase mii de galbeni 6000 de galbeni Am însărcinat pe cavalerul Coțcarovici cu banilor mei Pe cavalerul? Pe cavane oh, ce, ce spirit așa și mult, bogat, domn da. Așa mult! Șase mii! Șase mii, de galben e puțin! Să-mi cumpăr un bărbat uh! bun! Yeah. Pe zi ce merge, soro, se scumpesc norozii ăștia de bărbat. Norocă yeah. zestre e zestre și de dânsi și poți scăpa când vrei. <laughs> <laughs> Ia o cine -i? Cine? E cine? E cine? -i? I cine? Eu venez că am două buni Hai! Hai, iau, iau! Nu te-am afară pe cine vine cu pat! Ia, i -a, i -a, ia, ia, lăsați-le înăuntru! Ia, ia, ia, ia! Hai, iau, -a hai, hai! E, <cute> mănintă-lă! Drăguță-lă! Ia ca am aici două mișoare încă! <cute> am văzut tot ce răvesese de la tata, și boi, și case, și ogori, și fâneață, și am venit să-mi câmpere o nevastă, dar De la obor un nevastă? <cute> ia, da, mm. mă, prostule, ești nu eu. e! -te -te. Ei, nu iau. Eta, le liniță că din are bani! oi, uite, aici, etet, lire, galbeni, cosari! Tot ce vreți? Pai! Ia ca duhul meu! Aur! Aur! Aur! Aur! Aur! ce Auri. de Aur! Aur! Aur! Aur! Aur! Aur! Aur! să Aur! ești, Aur! Aur! Aur! Aur! Aur! Pentru că sunt așa, ca să zice, necioplit și că am luat la vorbă și cu hainele astea? He <rădă -i> <rădă -i> pui culiță. ia să pui și eu, nă, dragi, doi strâns și un laibăr de alea cu coade da? și două, trei da? la de gât să mă atârnă pe burtă <rădă -i> și apoi să mă vezi ca ăă, e mai la modă, fuțuind în șale ca, ca trei pe bal. E? <rădă -i> vă plac? Ia, ia. <rădă -i> Ia, yeah. <laughs> cine vrea să fie cu conica mea? E, e, mai încet, mai încet, văricuțo. <laughs> nu ne lua așa repede. E, ia bea becolea, de te răcorește oleacă. Hei! Hai, fetelor? Hai, <fix> și voi, și voi. Să bem cu toți? Să da bem e. cu toți. Da. Să bem. Hai. Neamizăm <laughs> Și 2000 de galben nu strică. Am hai să vedem de ele, ana, Ia, Să le iau eu din struca, e al meu prostul. E? <gântuia> Ia, uite, hoțo, anci. <gântuia> M-au pus între două focuri. Hai, e bine. Marculiță, ce ochi. Îți <gântuia> frigăresc inima, Da, ce muri. Au leu suflet de într-o lingură cu apă. Uite, nu-l uita de vedem noi atunci. Cine deci e legea nevastă dintre noi? Da, spune, spune, <laughs> vecile, vecile. Ai voie să-mi de cine Ai, ia-mă pe mine în te-aș lua sufetiile, mi-te amă că mi-face multi-amiti. <laughs> ia-mă, dar pe mine văd. Te-aș lua cu amândouă mâinile, dar mă tem de tribunal. Nu e prost, istesc, da-da. aia mă ia-mă pe mine, hai, ia-mă ia pe, pe mine. mine. Știi ce? Da, ce? Știi ce? ce? Care dintre toate mă pupa mai dulce și mai zingaș? Paia au o iau de nevastă. și dau pe loc de zestră Aaaa. își 2000 de galbe. son zing, zing, zing, bănișori frumos. Zon, zon, zon, zing, zing, zing Gălbinași duioși Haide, de o drăguță Pupă, ești colea Că-ți dă Să Său, mea ha, ha, ha. Zon, zon, zon, zon, zing, zing, zing bănișor frumoș zon, zon, zon, zing, zing, zing Gălbinași Hai Haide, dragă surată Ici, un frumos șoc, să mă frigjordate. Când dulce zing ha, ha, ha, zon Zing zing zing zing zing, ha, ha, zon ha, ha, zing ha, ha, ha, ha, ha, iute Așa! Așa! Nelegită! Bravo! Bravo! Ați văzut? Iată amorul și credința bine plătite. Ia aud Mai credeți în amorul acestor domnișoare? Săuși, cum te-ai întrăznit, mojicule? Ați râde de ea? Da? Chiar așa? Cum ai cutezat? Cine ești tu? Ha? Aoleu, aoleu, el e. Cine? Cine? Satan, el e. De data asta am pistoalele la mine, mizerabile. S-a finit. <gajă> s <-sosti> <Mintitule>. uh. <gajă -sosti> Plumbul nu m-a atins. Uh. uite l ți-l-a prins. Uh. Uh. <gajă -sosti> Draco... Nu moare! Scumpilor tovarăși! Putem vorbi în toată libertatea și siguranța de interesele asociației noastre. Nimeni nu ne poate auzi sau vedea și putem astfel să ne comunicăm fără sfială rezultatele ce-am dobândit în favorul caselor. Noastre da, da, da, da, da, da, da! Scopul nostru este nobil și mareț. Să tragem avere, să stoarcem putere de la, de la oricine, cu gheare colțoase, să scoatem și suflet din oase și sânge din vine. Prin tăcere și veghere, prin tăcere și veghere, noi. Am format o asociație filantropică Pentru a veni în ajutorul acelor tineri Asupriți de asprimea părinților Care nu vor să dea copilor lor bani Trebuincioși pentru șampanie, da, stos, da. biliard Balor masche, curteniri galante Și alte așa. atâtea necesități ale vieții mondene da, da, da, da, da, Noi da, suntem așa. providența acelor juni bogați Care vor să-și mănânce moșiile mai iute și mai briliant <laughs> Întreprindem faceri de bine cu folosul onest de 100 Sigur că Să nu. lăsăm lumea să ne numească Lacom, Cămătar, Lup de oraș, Lipitor, Sugătoare Și să ne urmăm misia cu stăruință și devotament da, Să vedem, mă. dar Pe cine mai avem de ajutat? Da, pe, pe cine? Pe cine? Uh... Pe mine s mai bine spus Eu vă voi ajuta Dar da, cine e ăsta? Sunt și eu o pasăre Răpitoare ca voi. Gheara mea e cunoscută în oraș, Și unghiile ei a lăsat semne adânci. Dar eu lucrez în aer liber, cu fața la soare, În timp ce voi scormoniți în la întuneric, Ca moșorui și ca proști. A, domnule! Domnule! Domnule! <laughs> domnule. Rane, crezi, proși, și ruginiți. Pentru că voi speculați patimi mici, înjosite, disprețuite de toți și nu înțelegeți ce va să zic a specula sentimente sfinte. patim nobile, precum onoarea, conștiința sau patriotismul, aceste mină de aur pe care dibaci din zilele noastre le exploatează în fața tuturor, câștigând, pe lângă milioane, și admirarea celor șefuiți, și prădați. Dar da? Da, cum? Ce fel? Cum se poate? Din păcate, voi nu sunteți în stare nici să înțelegeți, nici să faceți așa ceva. Ba, e, suntem, De suntem. aceea am venit la voi să vă propun o trebușoară care ne poate da un folos de 16.000 wow. de galbeni în numai o jumătate de oră. Cât? 16. 16.000 de galbeni? Într-o jumătate de oră? Cum așa? Dacă mă numit șeful vostru pentru o oră, și mă lăsați să conduc eu fapta, după cum o știți. Mm -hmm. Da, primim, primim. No. Da, primim. da, da, primim." Bine, dumneata e ciocul de fier, zaraful care speculez banișorii domișoare Spazia. <hă>, eu. Așa, știind o că în Dumneata are toate confiența, pune-te și scrie: Domnișară. Fii bună și vin de îndată la mine. E vorba de averea și viitorul dumitale. Aduc cu dumneata și polițele domnului Lică Făurin ce ți-am cumpărat. Amicul meu, domnul Gheară, îți va da toate deslușirile, căci de dumnealui pandă să nu-ți pierzi banii care sunt în pericol. Îi scălește? Hmm, așa. Bine. Bine, bine, dar ce fel va..." Misterul uh, e simplu. Uh, Lică vrea să-și vândă moșia, dar nu-i cunoaște adevărata valoare. Spazia a dat lui Lică încă de galbene de galbeni, socotind să-i cumpere moșia, dar moșia face 20.000 de mii de galbeni. Uh, Iată repede un câștig de 11.000. mii. Propun de să dăm banii domnului Lică și să-i înapoi în polițiile pe care le are spazia de la el." Cum așa, cum așa? Adică, adică să-i furăm polițiile domnișoarei spazia ca să... Nu lucruri mari. Ea spune, A. cu ce bani ai împrumutat pe lică la început? Cu banii spaziei. De unde i-a luat spazia acești bani? De la lică, vânzând prin dumneata prezenturile pe care nerodul i le-a tot făcut. Așa că de fapt facem o faptă bună. Dîn lui Lică banii lui Lică, iar nu, aducându-ne un folos de șaisprăzece mii de gale. Ce spuneți? Da, da, da, da, bravo! Ce om, domnule, bine zice, nu? Ce bine Trebuie să fie Lică. Eu l-am sfătuit să vie aici, să ne ascundem pentru moment. Dumneata trimite de grabă scrisoarea dumșoare Spazia. A, cu domnul Cioc de fier, mă rog. Ea a... ca nu-i nimeni. A furisit-o și -o fi numărând bani. A scuns la loc într-un Să mai așteptăm? Da. Ce? Ce mai fleacă devine omul nu are bani. O, -o, -o, -o. Am rămas fără mijloace și te-am ruinat și pe tine. A, nu o face nimic. O să mă pui la făcut complimente. Până ce mi o să mă silesc să-mi ajungă nasul la parche. Uite așa. să știi că și asta e un meșteșug de gimnastică pe care pot să-l învăț și eu ca mulți alții. Sunt mai mulți cei care se urcă umblând pe burtă în patru labe decât oamenii aceia care merg drept pe două picioare. nevoia, nevoia face multe. Domnilor! În uh, domnul Cioc de Fier? Domnul Ghiară, tovarășul Ghiară. lui Dar ce poftiți? Uh, bun tovarăș Ciocul cu Ghiară Una ciupește, <laughs> da, da, da. cealaltă strânge, strânge? <laughs> uh, Știți, am dat domnului Cioc de Fier Trei polițe scălite De șase mii de regale. Știu, scadența polițelor mâine da, De aceea am venit să-i vânz amanetul Moșia jumulești peste volt? Pardon, moșiile nu se vând așa de ușor, domnule. <coughs> trebuie mezat, prețuiri, dovezi, formalități. Păi, dar nu pot aștepta, am trebuie bani. Împrumutați-mi încă trei de galben pe valoarea moșiei. Eu, tinere, împrumută-mi, e ușor de zis. Da. Ne trebuie garanțe, sigure. Păi da, este moșia. Flec, flec, e... domnilor, flec. Garanțele noastre cele mai bune sunt caracterul omului și calitățile sale. Ah, bravo! Bravo! Ce zaraf Nu câte vreme ați mâncat cele 4.000 de galbeni împrumutați? În 5 uh, da. Doi cinci luni. tineri, în 5 luni, 4.000 de galbeni. Prost. Prost de tot. Nu sunteți bun mușterii. Trebuia să înghețiți în tot acest timp cel puțin 20 de mii de galbeni. Ah, e, bravo, e curios lucru. Câte stică de șampanie bei pe zi? Una. Uh, uh, câteodată. Două. două, două, două da. Dacă două. vrei să te împrumut, vei bea de acum 10 pe zi. Ah, ah. Mai grijă, nu mai dă nemata banii. Câte amante ai? Una. Vei lua trei. Uh. Domnule, ți-ai râs destul de mine. Dar ce însemnează toate astea? Noi nu împrumutăm decât persoanelor care ne pot aduce folosuri mari, care știu să mănânce banii cu lingura și să-i arunce cu pumnul, care nu se sfiesc să facă bani din orice și nu se roșesc să vânz orice. Numai acelora le dăm bani, pentru că împărțim cu ei. Noi împrumutăm pe cei care nu pun banii la dobândă, ci joacă, îi bea. Îi aruncă și îi împărțesc cu noi. Bre, ce hoț! să spânzuri fără judecată! Domnule! Domnule! Ești un infam! Degeaba te mâini pe mijlocul ce-ți arăt ca să faci bani. Spune-mi, mm. dumneata, ce ai făcut până acum? Uh. Ai pierdut în cinci luni starea ce s-au lăsat părinții. Ai abandonat dragostea devotată a unei fete simple, virtuoasă, pentru o cochetă ambițioasă care te-a ruinat. Uh. Mâine nu o să ai ce mânca. Uh. Și ce ai să faci? Mișteșug nu ști? A slujiți rușine? Ești cuconaș! Ah, sunteți mulți din această categorie, dar vina nu a voastră, ci a părinților voștri, care au crezut, lăsându-vă stare, că banii nu se pierd și că făcând vă cuconaș! Cuconia o să ții cât lumea! Da, da, da, eu! Eu ce -o să mă fac? Dumneata, aveam avea un serviciu foarte plăcut pe lângă domnul Lică. Vei destupa sticlele de șampanie și vei scurge paharele. Plit, renunți. Să știi mai bine moartea. Nu, nu. Uite că sufletul lui încă nu e corupt. Îl voi scăpa. Domnilor, vă rog să mă așteptați da. în acest cabinet. Da. Cred că până la urmă ne-am înțelege. doamnă! Da! vă aștepta. Da. Ce aveți să spune? E... Despre ce pericol e pericol? Doamna mea, înainte de a împrumuta dumneata bani domnului Lică, da? el avea moșie pusă a manet, da. la care uh -huh. Așadar, nu poate plăti această datorie, iar dumneata pierzi cei șase mii de galbeni. Și? Cu neputință, ciocul de firmă încredințat? Dumnealui nu știa. Cu... Prin mine s-a făcut împrumutul pentru moșie. Oh, Grozitor. Să pierzi bănișorii mei, speranțele mele de viitor, dar asta este o nedreptate. Bune-i vorbe, dreptate și nedreptate. Fiecare le folosește cum îi vine mai bine, la interes. Dar ce vrei să spui dumneata? Păi, dumneata, ruinai pe un ruinat. B și banii ce ai câștigat după urma prezenturilor lui din noarbă comii ei dat iar lui, sperând la ruina totală. Ei, astfel, ruinat el. Te ruină și pe dumneata. Îndepărtându-te de poziția de libertate Ce ai visat toată viața oh, Domnule Doamne, vrei să-ți scap banii? Hey, ai putea? Cum? <coughs> Am aici harta lui Lulică și Covuz Moșia, jumulești așa, așa. Sunt mai multe vetre de sat împărțite da, da. În mai multe cătunuri da, da. Valoarea lor este mult mai mare Putem răscumpăra moșia Uită-te bine, cercetează singură da, Bine. <laughs> Să-ntredeschid puțin ușa așa, cer, cer, Se audă și păcătoși și de dincolo Despre jefuirea ce-o punem la cale Doar le-o veni minte la cap este... mm -hmm. da, da, da, da, da. E, ce spui? Ah. Moșia face 20.000 de galben. Îți scoți banii Acum înțeleg El e ruinat Eu mi-ating scopul Iar pe deasupra 10.000 de galben Mai mult decât credeam Probabil de spoaie pe vreun creștin. Vorbesc de ruinat, de creștin, de zece mii de galben. Moșia jumulești o mină de aur pentru noi. Da, da, da. De jumuleștii noștri e vorba. Ah. Lică e ruinat. El mi a dat or mie, căci eu am cumpărat porițiile lui. Îl voi pierde. Moșia o cumpăr eu, lui am da ceva ceva, și eu voi fi proprietara jumuleștilor. Hahaha! <gântări> <gântări> nu te grăbi cu coană cu târgul, că mai suntem și noi pe aici. Salut pe doamna Spazia, proprietarea moșiei jumulești. Salut! <gântări> Ajută-mă, domnule cavaler! Ca să zic că sunteți înțeleși? A, nu știi, muierea cu dracu se înțeleg totdeauna când da, e da. să muncească pe bietul bărbat. Crezi că trebuie să fii mulțumită. Scopul dumitale s-a împlinit. Domnule ai vrut da. ruina mea, ai dobândit-o. Domnule... Ai vrut banii mei? Îi ai! Îți sunt recunoscător. Fac că... asta din urmă, dumitale. M-a scăpat de un amor care putea să mă coste fericirea vieții. Așa m-a costat. Nu mai averea mea de poți fi fericită. Da? domnica Iar eu mă bucur că bietul Lica a scăpat din ghearele dumitale, sărac, dar curat Cobus. să fie de bine părticica mea de avere pe care mi-o mănânci împreună cu averea lui Lica nu mai caută să Domnul să nu te neci Domnul și Cobus. am cinstea de a mă închina și de a te da dracului, ah! adică dumnealui Hai, amăgat Ei, hey, doamnă Crezi că ți a împlinit scopul? Deși vrând să-ți răzbun pe lașitatea unora, ai dobândit disprețul tuturor. Dumneata știe mai bine decât mine că aurul mă va salva. Nicăieri, ca la noi, acest metal nu spală așa de frumos orice lașitate, orice trădare, dobândind chiar stima celor ce o merită mai puțin. În fericire, doamna mea, există o putere mai mare și mai puternică decât toate legile. O putere? care face și desface legi. Asta e opinia publică. Ea guvernează astăzi lumea civilizată și în contra ei aurul nu poate nimica. Și banii dumițale nu vor opri acea voce a opiniei publice să-ți zică ai ruinat un jună nevinovat care te iubea. Ei smulți moștenirea părintească, l-ai lăsat fără pâine, le ai pus în fiare, l-ai... -ai... ai spus? Ce-ai spus? Adevărul. Polițele cele la la au dus pe bietul june la închisoare. Dar cum se poate? Nu înțeleg. Neputând să-ți împlinească ce ți era dator, Lică e sub verigi. Doamne, ce-am făcut? Hai reușit mai mult decât credeai, pentru că bietului Lică nu-i rămâne pentru a scăpa de dezonoare, închisoare și de mizeria ce l-așteaptă decât plumbul unui pistol. Doamnă, domnule, pe mine să mă iertați... Eu domnule, stai, domnule, stai! Domnule, stai, mă iartă! Mă iartă, domnule, sunt culpabilă! Eu am crezut că fac bine! În setea mea de libertate N-am văzut și n-am înțeles nimica! Domnule, iartă-mă! Inima mea de femeie nu mă lasă să omor un om! Domnule, iată poliția la blestemate! Dă-l lui Lică! Scapă-l! Și nu cer în schimb! Decât să mă ierte! Ah, inima dumneavoastră nobilă ți-a luminat calea. Ești mântuit și binecuvântat. O faptă bună aduce răsplata unui viitor de onoare. A tănești și închiși pentru cele șase mii de galben. -a -a -a. Și toată grija până aici a fost, până la închisoare. De acum am scăpat. Cine n-are nimica, nu plătește nimica. Nu? Nu, nu mai, nu mai, nu mai avem nimica. Ruinați. Scump mi a costat plăcerile astea. Că scump e, că ce drept. Și toate astea pentru o spazie care mă fura. Și toate astea pentru o tiță care mă ciupea. Sărmana Tudora. Cum am răspins? Sărmana strâncuță! Unde-i s rog să-mi tragă o bătaie? Uite-l să-mi găsă! Știi ce? Hai hai să sfârșim cu viața asta ticăloasă! Puh, ce bună idee! Ha? Să ne umorăm. Cum? Ce face? Da! Mulțumesc frumos! Lasă pe altă dată! Mai bine, facem și noi ca aia de la operă! Ne vindem sufletele dracului ca să ne dea aur mult! ha? De asta ce zici? Iar cu dracu! Nici nu mă gândesc Mai sfârșește și tu Ba, eu îl chem Și o să fie Poate vine, nu? să Sasalan tan din acum, asai. Și <f gerade> pe loc, <f gerade> îndată, Averea să ne dai. Averea Iar el? Iar dumneata? Iar eu. Precum vedeți. Dumneata ești pricina tuturor nenorocirilor mele. Bravo. Mă așteptam la această impută. Ăsta uh -huh. e obiceiul oamenilor. Se dedau orbește la patimile lor care-i ruină, îi dezonorează și apoi scuza lor e gata. Dracul m-a pis! Dracul m-a demnat! Aruncă în spatele dracului toate neroziile lor. Ei, dacă știam că apar dumneata nici nu te mai chemam. Hmm. Și ceva? Acum fă bine și ne lasă. Du-te la da, da. căldările numite ale Cusmoala. Da. Că de nu, să știi că te aruncăm noi pe fereastră. Aha. Hai, nică. bună, bună idee! Da, Aruncați-mă da, da, da. pe fereastră. Um, să vedem cine vă scăpa de la închisoare. Acum? Um, cum? Poți să ne scapi de la închisoare? Oh, Aoleu, păi de-i face asta să știi că te pup. Cât ești de dracu! Aruncați-mă pe fereastă! Hai, să vedem cine vă scăpa starea care ați pierdut-o! Starea care am pierdut-o? Nu -no dai tu? Dar pentru că nu vreți și nu vă pasă, aruncați-mă pe fereastă! Nu, nu nu, <onte> no, stai, nu, nu! Stai, stai, stai un pic, dracu! No. Fii un drag de isprafă și ne iartă! Noi știm că tu ne iubești! Domnule, suntem niște ingrați! O mărturisim! Așa e! Bine, vă iert, dar cu o condiție! Să-mi vindeți sufletele... Și inimile voastre. Uh, uh, eu primesc. Fără să-mi pot bine explica cine ești, simt că ești amicul nostru. Fie. Uh, ia seama, ia seama, lică, nu te da dat tracului că te ea. Mm. Ăstuia, când-i dat o dată semnătura, te suflă când nici nu te gândești. Tu ce zici, Cobuz? Eu. A, apoi de, eu ce să zic, Hai. dacă lică primește, da, primești și eu Unde merge el, merg și eu, de fi chiar fundul iadului Vom contractul nostru cu șampanii Cred că tare v-a fost dor de ea În sănătatea voastră, domnilor, și în sănătatea pietei voastre moșii Pe care iato. V-am scăpat-o. Ce zici? Și în sănătatea polițelor de șase mii de galbeni. Iată-le. Ah. Nu mai sunteți datori cu nimic nimănui. Satan al vostru, pe care îl tot blestemați, vi le face cadou. Ah. Dar cu o condiție. Uh, uh, cum? Adică. Cu ce condiție? Uh, care? Să reîncepeți viața de lux, de trandăvie, de plăceri, de joc de cărți, de aventuri galante. Viața aceea de gură, cască și cască pungă, fără de care nu puteți conta ca oameni. Uh, uh, uh. – Refuz. – Da, refuzăm. – Și de ce mă rog? De ce? – Pentru că sunt sătul. Pentru că sunt obosit de asta viață de trândaf și de netrebni. Nu se poate. Ah, – Sunt zdrobit de acele nopți petrecute în plăceri neroade, care mișelesc trupul și sufletul. – Nu, Mă tem de cel care pierde simțul a orice sentiment nobil nu mai crede nimic, nimica, nici în defotamentul oamenilor, nici în onoarea femeilor, nici în viitorul nației lui. Râde și se de totuși și moare disperat și disprețuit. Nu se poate! Nu voi să ajung până acolo! Nu voi să ascult decât de inima mea care îmi zice să las asta cale de pieire și să mă întorc la locul fericirii mele trecute, unde voi găsi pe scumpa mea Tudora, care... Sper că mă va ierta. Și eu să mă duc să caz în genunchi stâncuței mele, măcar de a ști că mi-ar rupe o mână, ori mi-ar scoate un ochi. Mm -hmm. Așadar, voi ați venit la căință. Bravo! Ați înțeles în sfârșit că luxul și trândăvia nu e totul, că junii români trebuie să se deștepte la lumină. La adevăr, da. ați înțeles că e o crimă să vă pierdeți junețea, da. forța, da. inteligența Că o nouă eră se deschide înaintea voastră da. Un viitor măreț că lumea vă privește Că țara vă cheamă să-i dați toată dragostea, toată căldura da. inimii voastre Da, dar da. Uh, da ce însemnează toate vorbele astea? Măi, frate, tu dracuiești? Oricine ești? Eu zic așa Credeți ce vă plăcea. Dar căința voastră m-a Merită răsplătită. Iată polițele. Sunteți scăpați, liberi, bogați, liberi, scăpați, bogați. Dragul meu, Satan, cerem ce vrei! Nimic alt decât sufletele voastre. Aha. da. Să le dau, în chip de dar, altor două suflete pribege. Lică, lică, ne-am topit. Oh, am Auzi me! că ne dă la alți dragi de-ai lui. Oh, oh, oh, oh. Stancuță mea, stancuță, puicuță, ai, draga mea, iartă-mă, mintea mea singură a fost rătăcită, dar inima mea, tot a a fost. Da? Da. Te iert, Lică, oh. <laughs> pentru că tristele încercări ce ai străbătut sunt cea mai bună garanție a omorului tău. <laughs> dar tu, tu, stânco mă ierți? Hai zău, nu firea, mm. că răutatea sluțește pe femei. <laughs> Coțule, vânzătorule, ce să-ți fac acum? Um, Ți s-ar cădea să-ți pe la făl, vreo vrotea de palme să-ți scapere ori? E, da, e, da, strâncoțul scapără, nu mai iartă-mă. Te iert. Da, mi plătit plătitul pentru asta. Iată aceste pacte. Păstrați-le bine. Prin ele vă dăruiesc sufletele lor. Da. Care le-au vândut mie da, da, da. Sufletele noastre Dar să fie ale, ale voastre, voastre. Puh, și când te gândești Că dracul ne-a făcut tot binele ăsta Vrei oh, oh, oh, ce vremuri trăim S-a schimbat dracul, Din negru s-a făcut alb da, Domnule, da. ai fost Făcătorul nostru de bine Ai fost providența noastră da, da. După ce ne-ai lăsat să cădem în acele prăpăsti ale Bucureștilor Ca să le cunoaștem Ca să le urâm Mâna dumitale ne-a scăpat de ele nevătămați și îndreptați. Astăzi ai pus culme bunătății dumitale, <laughs> redându-ne dragostea, dragostea iubitelor noastre. Da. Te rugăm, spune-ne cui suntem datori cu atâtea faceri de bine? Spune-ne, dar cine, cine ești? Eu? <laughs> uh. Vă spun eu! Cine e? Cine? Radu. Care Radu? Radu! Radu, actorul! Radu! Oh. Da! Acesta e fratele meu, Radu! Ah. Cel care a părăsit casa părintească acum 10 ani ah. și pe care l-am socotit pierdut sau mort. Că nu mai știam nimic de ea oh. Dumnezeu a vrut ca scumpul tău frate Să-i scape pe iubiții noștri Și să-i aducă înapoi la dragostea noastră Da, Uuuh. și e Radu, Radu? Cine -ar fi crezut micrezul Radu. Aoleu, Radule Da, gros, am mai prefaci De unde să-i noi, că de fiecare dată Ne loveam tot de dumneata Și boier, și cavaler, și țăran Și, și zaraf Bravo, adevărat că ești Ce, un ce, drag? <laughs> Teatru are misia sfântă de a ataca viciul. Oricare ar fi, cu francheză și curaj El respectă persoanele, el onorează indivizii Dar fără critica năravurilor, Teatrul nostru ar lipsi de la scopul lui nu? Da. E, Acum că ați aflat răul, eu zic așa Întorceți-vă la țară, da. îndreptați-vă a averea știribită Respirați aerul limpede și sănătos al munților și când vă veți întoarce în București, vă voi arăta cum pe lângă interes aici se află și devotament. Că pe lângă mișelie strălucește onoarea și curajul și că junimea noastră e cuosebire setoasă de tot ce e nobil și înalt, fiind demnă. De viitorul ce sperăm cu toții. Ați ascultat prăpăstile Bucureștilor, comedie de Matei Milo, adaptată radiofonic de Mihai Lungeanu și cu muzică originală de George Marcu. Au interpretat Ion Caramitru în rolurile Satan, Boierul, Cavalerul Coțcarovici, Olteanu, Gheară Zaraful, Radu, Actorul, Mihai Bisericanu, Lică, Eugen Cristea, Cobuz, Adriana Trandafir, Tudora, Irina Movilă, Stanca, Janin Stavarache, Spazia, Gabriela Popescu, Pizza, Mitică Popescu, Baronul Pungachevski; Dorina Lazar, Contesa Hoațankovici, Mircea Constantinescu, Zăplan, Valentin Todosiu, Ciocul de Fier, Cerasela Stan, Maria, Virginia Rogin, Liza, Constantin Cojocaru, Primul Zaraf, Tânărul, Nicolae Urs, Al Doilea Zaraf, Al Doilea Tânăr, Candit Stoica, Pârvu, Sorin Gheorghiu, Băiatul, Nicolae Crișu, Epistatul. Redactor Mircea Popescu Asistența tehnică Paula Radu și Mia Cristea, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Inginer Luisa Matescu, regia muzicală George Marcu, regia artistică Mihail Lungeanu.